Фотографію. Чи спробувати запхнути цей біль, яку могла далі і жити своїм життям з трьома чоловіками, які вдячні Всесвіту за те, що в них така мама, як я. Єдине, чого я не можу уявити, це те, що переконало її вибрати фотографію в правій руці, а не в лівій. І розумію, що поки я на власні очі не побачу, що ж такого особливого в тому донованні, до віку не заспокоюся. Це гризтиме мене повільно і болісно, підточуватиме зсередини, проїдетиме до кісток, поки я не відчуваю те саме, що й вона, коли обхопила губами холодне дуло того пістолета. Я чекаю пора годин, поки ієн з Кайлом не розходяться по своїх кімнатах і заходжу до її спальні. Знову передивляюся все, що вже прочитав. Любовну переписку, докази того, що їхні стосунки були бурхливими, як ураган. Коли знаходжу достатньо інформації про нього, знаходжу в гуглі його адресу і виходжу з дому. Беручи її автомобіль, почуваюся доволі дивно. 16 мені виповнилося лише 4 місяці тому. Мама відкладала гроші, щоб допомогти мені купити мою першу автівку але ми не встигли зібрати потрібну суму, і я просто брав її авто, коли їй воно не було потрібне. У неї класна автівка – кадилак. Часом я дивувався, чому вона не продасть її і не купить дві дешевші. Але потім почувався винним за такі думки. Я був 16-річним підлітком, а вона – мамою-одиначкою, яка важко працювала, щоб досягти того, що мала. Тож, з мого боку, було нечесно думати, що ми з нею маємо їздити на майже однакових дешевших автомобілях. На початку 11 вечора я під'їжджаю до кварталу, в якому живе Донован. Він значно кращий за наш. Не те, щоб наш квартал геть поганий, але тут на в'їзді стоять ворота. Що до своєї захисної функції вони не виконують, бо відчинені. Я розмірковую, чи не краще буде розвернутись і поїхати додому, та потім згадую, навіщо сюди приїхав, і розумію, що нічого протизаконного в цьому немає. Я просто хочу подивитися на дім того чоловіка, через якого моя мама вкоротила собі віку. Варто зазначити, що будинки не так уже й легко роздивитися. Вони розташовані далеченько один від одного і від дороги. Що далі я їду, то річ зустрічаються дерева, коли наближаюся до потрібної адреси, серце мало не вискакує з грудей, аж у вухах бухкає. Почуваюся жалюгідною бабою через те, що так розхвилювався, що навіть не побачивши будинку донована, а долоні спітніли, аж руки з керма сковзують. Коли під'їжджаю безпосередньо до будинку, не відчуваю особливого захоплення. Такий самий, як і решта, з гострим похилим дахом, гаражем на дві автівки, акуратно підстриженим газоном і поштовою скринькою, оформленою під камінь, як і стіни будинку. Чесно кажучи, від донована я чекав більшого. Мене вражає власне сміливість, з якою я проїжджаю повз його дім, розвертаюся і зупиняюся отдалік, щоб поспостерігати. Глушу двигун і вимикаю фари. Цікаво, він уже знає, чи ще ні? Хоча я не дуже розумію, як він міг дізнатися, хіба що в них є спільні друзі. Мабуть, таки знає. Я певен, що в мамі було багато друзів і колег з того життя, про яке я нічого не знав. Цікаво, а він плакав, коли дізнався? Шкодував про щось? І якби в нього була можливість усе повернути назад і не розбивати їй серце? Він це зробив би? Ну от, тепер я Могикою собі підніс пісеньку Тоні Брекстон. Та пішов ти в дупу до Нолан О'Ніл. Телефон, який лежить на пасажирському сеті, не оживає. Прийшов повідомлення від Кайла. Кайл, ти де? Я. Мені треба було в магазин заїхати. Кайл, уже пізно, їдь додому швидше. Завтра о дев'ятій ранку нам треба бути в похоронній агенції. Я. А ти мені мамця чи що? Чекаю, що він відповість мені щось на кшталт, ще трохи зарано чуваче, але він такого не робить. Я дивлюся на телефон довше і вже подумки прошу Кайла, щоб він бодай щось відповів. Не знаю, навіщо я послав йому таке повідомлення, аж соромно стає. Тут має бути кнопка Стоп, надсилай. Ну, супер. Тепер я наспіваю не надсилай на мотив Unbreak my heart, то ні Брекстон. Та ти в дупу, то ні Брекстон. Помітивши світло, фар, який рухається в моєму напрямку, сповзаю нижче на сидінні, а потім іще нижче, коли бачу, що автівка зупиняється біля будинку донована. Перестаю співати, мене, мов, заціпило, поки чекаю, коли він вийде з авто. Хріново, що вже така темінь. Хотілося побачити, який він – нормальний чи мудак якийсь. Хоча не думаю, що рівень його привабливості міг якось вплинути на мамине рішення покинути цей світ. Піднімаються двері одного з гаражів. Коли він заїжджає всередину, піднімаються другі двері. Там стоїть ще одна автівка. Він глушить двигун Ауді, на який приїхав, і виходить з автомобіля. Він високий. І все. Звідси більше нічого не може розгледіти. Здається, у нього темно-каштанове волосся, але я не певен. Він виганяє з гаража другу автівку. Якийсь класичний автомобіль, а в марках я не Петрою. Червоний і блискучий. Вийшовши з автівки, піднімає капот. Наступні пару хвилин я спостерігаю, як він колопається під капотом. Уважно роздивляюся його. Точно знаю, що він мені не подобається. Але це і так зрозуміло. Напевно, не одружений. Обидва автомобілі в гаражі типово чоловічі. А більше там немає місця. Тож, ймовірно, він живе сам. Я майже певен, що він розлучений. Думаю, мамі сподобався цей мажорний райончик і перспектива переїхати до нього, щоб у мене з'явився бодай якийсь батько. Вона вже напевно все їхнє життя розпланувала на півстоліття вперед і чекала, коли він освічиться, а він, натомість, розбив їй серце. Потім він 10 хвилин миє і натирає воском автівку, що мені здається трохи дивним, бо на дворі глупа ніч. Може, він удень не буває вдома. Певно, це дратує сусідів. Хоча сусідські будинки розташовані так далеко один від одного, що як раптом щось трапиться, не докричишся. Затим виносить з гаража каністру і заливає бензин у авто. Цікаво, це в нього якийсь особливий бензин, якщо він заправляється вдома, а не на заправці. Потім він поспішно ставить каністру біля автомобіля і дістає з кишені телефон. Дивиться на екран, підносить телефон до вуха. Цікаво, з ким він розмовляє? Може, з іншою жінкою? Може, це через неї він кинув мою маму? Та потім я все розумію. Він стискає рукою потилицю, Плечі вмить опускаються. розпачливо хитає головою і починає ходити туди назад, схвильований і засмучений. Щойно йому хтось повідомив, що моя мама померла. Схопившись за кермо, нахиляється вперед, вбираючи як губка кожен його рух. Чи плакатиме він? Чи гідна вона того, щоб упасти зараз на коліна? Я почую звідси, як він кричатиме в агонії. Він спирається на свою дорогоцінну автівку і закінчує розмову. Потім в 17 секунд дивиться на екран. Саме так, я рахував. Кидає телефон назад у кишеню, а тоді феєрично, демонструючи горе, лупашить кулаками повітря. Не лупаш повітря, доноване, лупаш свою дорогу тачку, стане легше зуб даю. Затим хапає ганчірку, якою натирав авто, і жбурляє її об землю. Ні, доноване, не ганчірку. Стукни кулаком по автівці. Покажи мені, що її ти любив більше, ніж свою тачку. І, можливо, тоді я почну ненавидіти тебе трохи менше. Він замахується ногою і так гилить по каністрі з бензином, що вона відлітає у траву на пару метрів. Та звездонити вже свою гробану тачку, доноване. Може, вона зараз дивиться на тебе? «Покажи їй, що ти такий розбитий горем, що тобі більше немає діла до свого життя». Донован підводить нас обох, коли залітає в дім, так і не приклавшись до автівки ні кулаком, ні носаком. Мені стає соромно перед мамою за те, що він не надто емоційно реагував. Міг би постаратися трохи краще. Я навіть не певен, чи він плакав. Здаля мені не було видно. Світло в гаражі гасне. Гаражні двері починають опускатися. Ну, принаймні, він такий засмучений, що вже не париться тим, аби загнати авто в гараж. Я спостерігаю за будинком і ще хвилин 10, і гадаю, чи вийде він на двір. Час минає, і він таки не з'являється. Тоді я починаю непокоїтися. Гігантська частина мене хоче поїхати додому, і більше ніколи про цього чувака не згадувати. Але є ще маленька частинка, яка з кожною секундою аж палає з цікавості. Що ж там у нього за тачка така особлива? Їдріть її вдишло. Будь-яка нормальна людина, отримавши таку страшну звістку, накинулася б на найближчий об'єкт з тусанами і копняками, зганяючи злість. Будь-який нормальний закоханий чоловік гарантовано зацідив би кулаком по корпусу своєї автівки. А якщо сильно кохав ту жінку, може навіть і лобове скло висадив би з ноги. А цей муфлон ганчірочками кидається. З цієї непростою життєвою ситуацією він вирішив, що може відбутися старою, подертою шматою. Йому має бути соромно. Я просто зобов'язаний допомогти людині переживати горе правильно, за всіма канонами. Я підставлю йому своє плече і довбону пару раз по автівці замість нього. І хоч розумію, що нічого путнього з цього не вийде, все одно виходжу з автівки. Пройшовши половину шляху, нагадую собі, що це погана ідея. Але в поєдинку між адреналіном і здоровим глуздом завжди перемагає адреналін. Я підходжу до його автівки і навіть не парюся тим, щоб озирнутися навколо, чи є хтось поблизу. І так знаю, що немає. Зараз уже пів на дванадцяту ночі. Думаю, усі сусіди вже давно полягали спати. А навіть якщо і не всі, то мені фіолетово. Піднімаю із землі ганчірку і уважно роздивляюся її, сподіваючись знайти в ній щось особливе. Нічого особливого не знаходжу, але вирішую скористатися нею, щоб відчинити дверцята. Не хочу залишати свої відбитки, якщо десь випадково подряпаю його дорогезну автівку. Осередині вона ще крутіша, ніж зовні. Ідеальний стан. Шкіряні сидіння вишневого кольору. Поздоблена деревом. На торпеді лежить пачка цигарок і сірники. Навіть засмучуюся через те, що мама могла покохати курця. Озираюся на дім, а потім знову дивлюся на сірники. Хто в наш час користується сірниками? Бог свідок, я ненавмисне, але що далі, то більше причин для ненависті знаходжу. Повертайся назад до свого автобене. На сьогодні ти вже отримав достатньо гострих емоцій. І знову адреналін потужним аперкотом відправляє мій здоровий глузд в нокаут. Я повертаю голову і мій погляд падає на каністру з бензином. От цікаво, якщо його дорогоцінна червона блискуча лялечка раптом спалахне і горітиме синім полум'ям. До нован засмутиться? І ця журба буде більшою, ніж після того, як він донвідався про смерть моєї мами. Думаю, незабаром ми про це дізнаємося, бо мій адреналін уже підібрав каністру і пливає колесо, а потім і весь правий бік автівки. Добре хоч, що мій здоровий глузд на секунду прийшов до тями і наказав покласти каністру туди, куди я її відфутболив до нова. Я запалюю один однісінький сірник ефектним щиглем, прямо як у кіно. Відправляю його в політ і повертаюся до свого автомобіля. Позаду мене повітря прорізає різкий звук – вжух. І нічна вулиця вмить освітлюється, наче хтось увімкнув різдвяну гірлянду. Підходячи до своєї автівки, я усміхаюся. Уперше за сьогодні. Заводжу двигун і спокійно їду додому, відчуваючи, що вода якось відплатив за те, що вона зробила із собою. За те, що вона зробила зі мною. І нарешті в першій відтодії, як я знайшов її вранці мертвою, з мого ока скапує сльоза. А потім ще одна. І ще одна. Я починаю плакати так сильно, що вже й дороги не бачу перед собою. Виїжджаю на пагорб і зупиняюся на узбіччі. Падаю грудьби на кермо і ридаю, бо страшенно сумую за мамою. Ще навіть і дня не минуло, а я вже сумую за нею і не можу зрозуміти, на що вона вчинила так із зі мною. Це здається таким особистим, і мене бісить, що я такий егоїстичний, що свято вірю, її самогубство по-любому якось пов'язане зі мною. А хіба ні? Я жив з нею. Я єдиний з дітей, залишився в нашому домі. Вона знала, що саме я знайду її. Знала, яким це буде ударом для мене, і все одно зробила, що задумала. Я ніколи не любив того, кого так дуже ненавиджу, і ніколи не ненавидів того, коли так дуже люблю. Плачу дуже довго, аж починають боліти м'язи живота, і нижню щелепу зводить від напруги, і вуха болять від виття сирен автомобілів, які проносяться повз мене. Я дивлюся у дзеркало заднього огляду і бачу, як з пагорба в долину мчить пожежна автівка. Потім повертаюсь і бачу помаранчеве сяйво на тлі чорного неба, і воно якесь значно яскравіше, ніж я думав, і язики полум'я теж значно вищі, ніж мали б бути. І пульс у мене в рази швидше, ніж повинен бути. Що ж це я на коїв? Що я на коїв? Руки так тремтять, що не можу вставити ключ у замок запалювання. Раптом хапаю ротом повітря і ніяк не можу надихатися, а нога зісковзує з педалі гальма. Що ж я на коїв? Я їду. Їду далі. Намагаюся вдихнути повітря, але легені, ніби забиті густим чорним димом. Беру телефон, щоб сказати Кайло, що в мене здається панічна атака. Але рука тремтить, і я не можу знайти його номер у контактах. Телефон вислизає і падає на підлогу під педалі. До будинку лише 3 кілометри. Дотягну. Рахую до 17, рівно 17 разів, і паркую автівку біля дому. Забігаю всередину і відчуваю полегшення, що каю ще не спить, сидить на кухні. І мені не доведеться повсти рачки на другий поверх до його кімнати. Він кладе руки мені на плечі і саджає на стілець. Я очікую, що він почне панікувати, побачивши мої величезні очі перекошені перекошене від страху обличчя. Та натомість він простягає мені склянку води. Він спокійно зі мною говорить, але я не можу збагнути, що саме він каже. Чую тільки, як він без кінця повторює: Дивись мені в очі, дивись мені в очі, дивись мені в очі, дивись мені в очі. Знову долітає до мене крізь густий туман. Нарешті я починаю розрізняти якісь слова. Дихай мене, а далі вже голосніше Дихай. Відчуваю, що серце вже не так калатає, і знову чую дихай. Легені починають отримувати повітря і насичувати киснем кров, як і задумано природою. Я вдихаю і видихаю, вдихаю і видихаю, потім роблю пару ковтків води. Коли до мене нарешті повертається здатність говорити, маю лише одне єдине бажання – поділитися з кимось своєю таємницею, поки вона не розірвала мене зсередини, як хом'ячка. Кайле, я облажався, просто пиндець. Підводжуся зі сільця і починаю нервово ходити туди-сюди. Відчуваю, як сльози котяться по щоках, а голос тремтить. Я стискаю голову руками. Я не хотів, клянуся, слово честі. Не знаю, як це сталося. Кайл зупиняє мене, стискає мої плечі, нахиляється і суворо дивиться мені в очі. «Що ти зробив, мене? Я роблю глибокий вдих, потім повільний видих. Відходжу від нього на пару кроків і розповідаю все до подробиць. Про те, що пляма від крові нагадувала голову Гері Б'юзі. Про те, що прочитав усі листи, які написав їй Донован. Про те, що я просто хотів зрозуміти, чому вона любила того чоловіка більше, ніж нас. І що він був недостатньо засмучений, коли дізнався, що вона померла. І про те, що я не хотів підпалювати його будинок. Я навіть автівку не збирався палити». Адже поїхав туди зовсім не для того. Ми сидимо за кухонним столом. Кайл уважно слухає, сам говорить мало, але й того, що він сказав, достатньо, аби я переулякався, як ніколи в житті. Бене, хтось постраждав, хочу заперечно похитати головою, але вона не рухається, не зможу видавити із себе відповідь, бо не знаю її. Та ну, хто міг там постраждати? Донова не спав, тож він по-любому мусив встигнути вибігти з дому. Правильно? Я хапаю ротом чергову порцію повітря, коли помічаю в кайлових очах стурбованість. Він різко встає зі столу і прямує до вітальні. Я чую, як умикається телевізор і в голові пролітає думка, що це, мабуть, востаннє телевізор увімкнувся на каналі Браво, тому що мама більше його не дивитиметься. Затим чую, як перемикаються канали, і потім до мене долітають слова «Пожежа», «Район Хаясінкорт» і «Одна людина постраждала». «Постраждала». То він, мабуть, вибігав із дому, і видно, десь пальчика порізав чи щось таке. Це не критично, і я певен, що його дім застрахований. «Бене!» Я встаю і йду до вітальні, до Кайла. Певен, що він кличе мене, аби сказати, що все гаразд. Нічого страшного не сталося, і щоб я лягав спати. Але щойно переступаю поріг вітальні, як закликаю на місці. У правому верхньому куті екрана бачу фотографію дівчини, яка здається мені знайомою. от тільки не можу пригадати, звідки її знаю. Та через пару секунд журналіст усе розповідає. Ми отримали інформацію, що Фелон О'НІЛ 16-річну зірку серіалу «Приватний детектив» евакуювали гелікоптером із місця трагедії. Наразі невідомо, в якому вона стані. Але щойно щось довідаємось, обов'язково вам повідомимо. Кайло не каже, що все гаразд. Він взагалі нічого не каже. Ми стоїмо перед телевізором і уважно слухаємо новини, які перериваються на рекламу. На початку другої години ночі дізнаємося, що дівчина перебуває в опіковому центрі «Сотвау». Ще за декілька хвилин чуємо, що вона в критичному стані. О пів на другу стає відомо, що в неї опіки четвертого ступеня й уражена понад 30% шкіри. За чверть до другої повідомляють, що дівчина виживе, але попереду в неї не одна операція і тривала реабілітація. О першій 50 журналіст повідомив, що власник будинку зізнався, що він розлив пальне біля автівки, яка стояла біля гаража. Слідчі вважають, що нема підстав стверджувати, що це був навмисний підпал. Але слідство триватиме доти, доки зберуть і перевірять усі дані. Один журналіст натякає, що подальша акторська кар'єра постраждалою залишається сумнівною. Інший стурбовано повідомляє, що продюсерам доведеться прийняти кардинальне рішення щодо серіалу. Вони постануть перед непростим вибором – або шукати на головну роль іншу актрису, або заморозити проект, догти, аж доки постраждала актриса не одужає. Потім новинарі переходять від актуальної інформації про стан дівчини до того, скільки разів Донован О'Ніл був номінований на премію Еммі в період розвитку його кар'єри. Кайло вимикає телевізор приблизно о другій ночі. Тихо й обережно кладе пульт на бильце дивана. Хто-небудь бачив, що там сталося? Він дивиться мені в очі пильним сталевим поглядом, і я відразу ж починаю хитати головою. Ти нічого там після себе не залишив? Що могло б бути речовим доказом? Ні, шепочу я, потім прокашлююся і трохи впевненіше додаю. Цей чувак усе правильно каже. Він футбольнув кудись відкриту каністру з бензином, а потім пішов у дім. А що я робив після того, ніхто не бачив. Кайло киває і розминає рукою задубіло від напруги шию, потім підходить ближче до мене. Отже, ніхто не знає, що ти був там. Тільки ти. Кайл підходить майже впритул, і я припускаю, що він зараз ударить мене. Не на всі сто, але він так скригоче зубами, що іншого й бути не може. І якщо він так і зробить, я навіть його не засуджуватиму. «Так, Бене, слухай мене уважно». Він говорить низьким і твердим голосом, а я киваю. Скинь увесь свій одяг і кинь у пральну машину. Сходи в душ, а потім лягай спати і забудь всю цю історію назавжди. Зрозумів? Я знову киваю. Щоправда, здається, мене от-от знудить. А Кайло веде далі. Подбай також про те, щоб не було жодної, навіть найтоншої ниточки, яка могла б пов'язувати тебе із сьогоднішніми подіями. Не шукай цих людей в інтернеті. Ніколи. Об'їжджай їх дім десятою дорогою. Тримайся подалі від усього, що могло б якось викликати підозру, що ти пов'язаний з ними. І ніколи. Ніколи в житті нікому не кажи про це ні слова. Ні мені, ні Єну. Взагалі нікому. Ти почув мене? Зараз мене вже точно знудить, але я таки спромагаюся кивнути. Він майже хвилину уважно роздивляється моє обличчя, щоб переконатися, що може мені довіряти. Я боюся навіть поворухнутися. Хочу, аби він знав, мені можна довіряти. Завтра треба багато чого зробити, щоб підготуватися до її похорону. Спробуй бодай трохи поспати. Цього разу я не киваю, бо він відразу розвертається, гасить світло і йде до своєї кімнати. Декілька хвилин я стою в темряві, у цілковитій тиші, не рухаючись, затамувавши подих. Напевно, я повинен боятися, що мене впіймають. Напевно, мав би засмутитися, що відтепер завжди почуватимуся винним щоразу, коли зустрічатимуся очима з Кайлом. Мабуть, я повинен боятися, що ця ніч ухопи із сьогоднішнім ранком і тим, що я знайшов маму мертвою, може зламати мене. Можливо, в мене буде депресія або якісь посттравматичні стресові розлади, але до всього цього мені байдуже. Тому що весь час, поки лечу сходами нагору, рвочко відчиняю двері в ванної і вивергаю все, що є в моєму шлунку, в унітаз. З голови не виходить та дівчина. Я розумію, що капітально поламав їй життя. Знесило, поклавши голову на руку, сиджу перед унітазом, вчепившись у нього мертвою хваткою Я не заслуговую того, щоб жити. Я не заслуговую того, щоб жити. Цікаво, а пляма моєї крові теж буде схожа на профіль Геррі Б'юзі. Колін Гувер, 9 листопада. Фелон. Ледве встигає добігти до туалету, як починає блювати, а з чола стікають великі краплі поту. Я більше не можу. Я більше не можу це читати. Це занадто, занадто важко. І мене страшенно нудить, щоб продовжувати читати. Ледве примушую себе піднятися і доповзти до раковини, тримаючись за стіну. Мию руки. Потім складаю долоні човником, підставляю їх під кран, набираю води і сьорбаю, аби прополоскати рот. Так роблю доти, аж доки вимиваю з рота стійкий присмак жовчий. Дивлюсь у дзеркало на шрами, які тягнуться через усю ліву щоку до шиї і нижче. Скинувши сорочку, роздивляюсь рубці на руці, грудях, талії. Проводжу пальцями правої руки по лівій руці, по шиї, по щоці. Затим проводжу пальцями по грудях і спускаюсь нижче, до талії. Нахиляюся вперед, аж доки не впираюся в раковину. Хочу якомога ближче нахилитися до дзеркала і роздивляюся своє пошрамоване тіло. Цього разу я значно уважніше дивлюся на рубці і почуваюся не так, як завжди. Зовсім інше. Почуваюся збитою з пантелику. Уперше в житті дивлюся на них неупереджено, Уперше в житті дивлюсь на них без гніву, який охоплював мене щоразу, коли я починала оголяти своє тіло. Поки не прочитала бенів рукопис, навіть не усвідомлювала, як часто звинувачувала батька в тому, що зі мною сталося. Я стільки років ненавиділа його. Я так його зацькувала, що він не наважувався ні співчувати мені, ні згадувати той день. У кожному його слові я знаходила лише провину. Будь-яка наша розмова завжди закінчувалася сваркою. Звісно, я не виправдовую його за те, що часом він поводиться як безсердечний мудак. Він завжди був безсердечним мудаком, але разом із тим він завжди любив мене. І тепер, коли достеменно знаю, що відбулося тієї ночі, більше ніколи не дорікатиму йому, що він забув про мене. Я ночувала в його домі раз на тиждень, і того вечора йому повідомили, що жінка, яку він кохав, померла. Певно, його душу розірвало на шмаття, і ворогу такого не побажаєш. Зрозуміло, що в такому стані він не міг адекватно реагувати на пожежу в домі. За лічені хвилини він пережив шквал емоцій – жаль, тугу, злість, а потім ще й паніку через пожежу. Тож не варто сподіватися, що в такій екстремальній ситуації він зміг згадати, що я писала йому 12 годин тому, сповіщаючи, що приїду до нього з ночівлею. Я не мешкала з ним постійно це не мама, з якою ми жили в одному домі і яка за будь-якої тривожної ситуації передусім думає про мене. У батька була зовсім інша ситуація і ставитися до неї треба відповідно. Хоч ми протягом останніх років іноді спілкуємося і бачимося, та стосунки в нас тепер зовсім не такі, як раніше. І половину провини за це я мушу взяти на себе. Ми не обираємо собі батьків, так само, як батьки не обирають собі дітей. Наш вибір за цією ситуацією зводиться до одного. Лише від нас залежить, як важко і сумлінно ми готові працювати, аби отримати найкраще з того, що дало нам життя. Тому виймаю з кишені телефон і пишу батькові повідомлення. Тату, привіт! Давай завтра поснідаємо разом. Скучила за тобою. Відправивши повідомлення, одягаю сорочку і виходжу до вітальні. Дивлюся на рукопис і думаю – Цікаво, скільки ще я зможу витримати? Чи надовго мене вистачить? Це нереально важко читати. І навіть думати не хочеться про те, як Бен і його брати пережили таке. Я промовляю коротеньку молитву за братів Кеслерів так, наче те, що я читаю, відбувається просто зараз. І Кайл ще живий. І моя молитва допоможе йому. А тоді продовжую з того, на чому зупинилася. Роман Бена 9 листопада, розділ 3, 16 років. Всесильна та рука, яка людей тримає у німій покорі. Ділан Томас. Знаєте, що може бути гірше за той день, коли ваша мама покінчила життя самогубством? Наступний день після її самогубства. Коли людина переживає сильний фізичний біль, наприклад, випадково порізала руку, організм виробляє ендорфіни і виробляє їх дуже багато. Дія цих ендорфінів подібна до потужних знеболювальних, як от морфій або кодеїн. Тому це цілком нормально, що ми не відчуваємо сильного болю одразу після травмування. Певно, емоційний біль працює так само. Тому що сьогодні мені болить значно сильніше, ніж учора. Учора я був, наче в сні, Не був би моя підсвідомість, не дозволяла мені сповна повірити в те, що її більше немає. Я чіплявся за тонесеньку ниточку надії, що може якимось дивом зрештою виявиться, що сьогоднішнього дня з усіма його подіями насправді й не було. Але цієї ниточки більше немає. Хоч я й відчайдушно намагаюся вхопитися за неї. Ні. Вона померла. І якби в мене були гроші і зв'язки, я тамував би свій біль усіма наркотиками, які б тільки знайшов. Сьогодні вранці я категорично відмовився вставати з ліжка. І Єн з Кайлом тиснули на мене, сварили і примушували їхати з ними в похоронну агенцію. Але я переміг. Власне, я потім цілий день перемагав. «Бене, поїж», – казав мені Кайл за обідом. А я не їв. Я переміг. Приїхала тітка Шелі з дядьком Ендрю, повідомив мені Ієн близько другої дня. Але вони вже й поїхали, а я так і не підвівся з ліжка. Я переміг. Бене, ходімо вечеряти, у нас купа їжі. Цілий день приходили люди і приносили якісь трави, сказав Кайло, зазирнувши до мене близько шостої вечора. Але я вирішив залишитися в ліжку і навіть пальцем не торкатися тих контейнерів співчуття. І знову переміг. «Поговори зі мною», – мовив Єєн. «Хотів би я сказати, що переміг і в цьому раунді, але він сидить на моєму ліжку і нікуди не збирається йти». Я натягую ковдру на голову, він зриває її. «Бен, якщо ти не підведешся з ліжка, я почну хвилюватися і вживати захоті. Ти ж не хочеш, аби я викликав психотерапевта, правда?» «Господи, ну що це за срань?» Я сідаю на ліжку і б'ю кулаком по подушці». Просто дай мені бляха поспати, Ігіне. Якого лисого? Він не реагує на мій крик. Просто поблажливо дивиться на мене. Я дав тобі поспати. Майже 24 години. А зараз тобі треба встати, почистити зуби, сходити в душ і з'їсти щось. Я мовчки лягаю на ліжко і з головою укриваюся ковдрою, а він починає горлати. Бентоне, подивися на мене. І він ніколи на мене не кричав, і саме тому я вистромляю носа з-під ковдри і дивлюся на нього. Не лише тобі боляче, Бене, у нас є купа термінової херні, і її всю треба порозгрібати. Тобі 16 років, і ти не можеш жити тут сам. І якщо ти не спустишся на кухню, і не доведеш нам із Кайлом, що не перетворився за ці два дні на овоч, ми змушені будемо прийняти рішення, яке тобі точно не сподобається. Він такий розлючений, аж ще тремтить. Я на мить замислююся про те, що ніхто тут не живе. Єн навчається у школі пілотів. Кайл нещодавно вступив до коледжу. Мама мертва. Комусь із братів доведеться повернутися додому, до мене, тому що я неповнолітній. Думаєш, мама думала про це? Питаю я, підводячись і сідаючи на ліжку. І Ян береться в боки. Про що думала? що після її рішення піти з життя хтось із вас повинен буде відмовитися від своїх мрій, що комусь доведеться повернутися додому і доглядати молодшого братика. Ієн збентежено трясе головою і відповідає. Ну а як же? Вона про все думала. Та ніхріна, відказую я, гірко всміхаючись. Вона була паскудною, егоїстичною сучкою. Припини, говорить Ієн, стискаючи щелепи. Я ненавиджу її Ієне і радий, що вона померла. Радий, що я знайшов її першим, бо тепер у мене завжди перед очима стоятиме її обличчя з чорною дірою, такою самою чорною, як її серце. Він миттє підбігає до мене, хапає за комір сорочки і кидає на ліжко, нахиляється до мого лиця і сечить крізь ціплені зуби. В стули свій смердючий хавальник, Бене. Вона любила тебе. Вона була нам доброю матір'ю, і ти поважатимеш її, зрозумів мене. І мені байдуже, бачить вона тебе зараз чи ні. У цьому домі ти поважатимеш її, допоки не склеїш ласти. На очі не вертаються сльози, і я починаю задихатися. Як він може захищати її? Хоча йому, мабуть, простіше. Це ж не в його пам'ять, закарбувалася та картина, яку довелося побачити мені в її кімнаті. З братового ока скрапує сльоза і падає мені на щоку. Він послаблює хватку, відвертається від мене й охоплює голову руками. «Пробач мені», – каже він тремтливим голосом. «Мені дуже шкода, Бене». «А мені? Ні». Він повертається до мене і навіть не намагається приховати сльози. «Я просто… Як ти можеш казати таке, знаючи, через які пекельні муки їй довелося пройти?» Я тихенько сміюся собі під ніс. Вона порвалася своїм хлопцем Ієне, і не думаю, що це реально підпадає під категорію «пекельні муки». Його обличчя враз робиться занепокоєним. Схиливши голову на бік, він питає. «Бене, ти що, не читав?» «Що, не читав?» Ієн важко зітхає, підводиться з мого ліжка і каже. «Її записку» що не прочитав її до того, як її забрали поліціянти? У мене різко пересикає в горлі. Я так і знав, що вчора він їздив за цією запискою. Так і знав. Він стискає голову руками і куйовдить собі волосся. От халепа, я думав, ти читав. Говорить він і прямує до дверей. Повернувся за півгодини. І він не збрехав. Рівно за 33 хвилини він заходить до моєї кімнати. А я весь цей час думав, що ж такого могло бути в тій записці, що Ієн так захищає матір, тоді як я її ненавиджу. Він дістає з кишені аркуш паперу. Оригінал вони поки що не можуть нам віддати, тож дали мені ксирокопію. Бери, читай. Ієн простягає мені цей аркуш, виходить із кімнати і зачиняє за собою двері. Я сідаю на ліжку і читаю останні слова своєї мами. Моїм хлопчикам. Я все життя вчилася писати, але ніякі курси письменницької майстерності, ніякі університети і ніякий життєвий досвід не може підготувати людину до того, щоб вона написала адекватно передсмертну записку своїм дітям. Але я постараюся, чорт забирай. Перед усім хочу пояснити, чому так учинила. Знаю, що зараз ви розгублені і не розумієте моїх мотивів. І, Бене, гадаю, ти першим це прочитаєш, бо переконана, що саме ти знайдеш мене. Тож, будь ласка, прочитай цього листа до кінця, перш ніж вирішиш зненавидіти мене. Чотири місяці тому я дізналася, що в мене рак яєчників. Тихий, безжальний і непереможний рак добряче розрісся в моєму тілі, перш ніж я виявила його симптоми. І поки ти не розсердився і не сказав, що я здалась, опустила руки, хочу тебе запевнити, що зробила все, що могла. Якби з моєю хворобою можна було якось боротися. Хлопчики, ви ж знаєте, я воювала б до кінця і відбивалася б усім, що в мене є. Але в рака своя специфіка. Часом кажуть, що з раком можна боротися. Боротьба – це коли сильніший перемагає, а слабший програє. Але з раком усе інакше. Рак – це не один із учасників гри. Рак – це і є сама гра. І байдуже, який у тебе запас витривалості. Байдуже, скільки ти тренувався. Рак – це альфа і омега цих змагань. І єдине, що ти можеш зробити – це вступити в гру, одягнувши свою форму. Бо ніколи не знаєш. Тебе можуть протримати всю гру на лаві запасних. А можуть навіть і не дати шансу позмагатися. Отак і я. Мушу сидіти на лаві запасних до фінального свистка. Тому що на цьому етапі мені вже нічого не допоможе. Не хочу довго розписувати деталі. Суть така. Його надто пізно діагностували. І тут починається цікава головоломка. Як мені бути? Чекати на минучого? Дозволити раку поступово обібрати мене до нитки, позбавивши всього, що я маю. Хлопчики, пам'ятаєте дідуся Двайта? Рак заковтнув його всього, геть усього. Бабусі довелося змінити весь життєвий уклад, аби доглядати за ним. Вона втратила роботу, неоплачені рахунки від лікарів накопичувалися і примножувалися, так що зрештою вони залишилися без даху над головою. Бабусю виселили за борги за два тижні після дідусевої смерті, а все тому, що рак висмоктав з них усі соки. Я такого не хочу, мені нестерпно думати про те, що вам, хлопчики, доведеться доглядати за мною. Знаю, що якщо не покінчу із собою, то проживу на цьому світі ще місяців шість, ну або дев'ять, якщо мені пощастить. Але за цей час Рак відбере у вас ту матір, яку ви знали, а тоді, коли йому стане мало моїх клітин і моєї гідності, він почне відбирати все, до чого дотягнеться. Дім заощадження, гроші на вашу освіту і всі радісні моменти, які ми пережили разом. Я розумію, хоч би як намагалася виправдати таке своє рішення, все одно для вас трьох це буде дуже важкий удар. З таким ви ще не стикалися у своєму житті. Проте переконана, якби розповідала вам про свої плани, ви відмовили б мене. Найбільше мені шкода тебе, Бене, мій маленький солодкий хлопчику. Мені дуже шкода. Я певна, що можна було б зробити ще якийсь кращий спосіб, тому що жодна дитина не повинна бачити матір у такому стані. Але знаю, що якщо не зроблю цього сьогодні, то, може, більше ніколи й не наважуся. І, як на мене, це було більш егоїстичне рішення, ніж те, яке я вже прийняла. Знаю, ти знайдеш мене вранці, і для тебе це буде страшним потрясінням. Мене лихоманить, не подумає про це. Але так чи інакше, поки тобі виповниться 17, я все одно піду з життя. Просто якщо це станеться сьогодні, то всім буде легше. І неминуче станеться швидше. Зателефонуй на номер 911. Вони приїдуть, заберуть моє тіло і за пару годин усе закінчиться. Кілька годин на мою смерть і винус тіла з дому – це значно краще, ніж декілька місяців, за який рак розгуляється наповну, і все одно кінець буде такий самий. Я знаю, тобі буде важко з усім упоратися, тому спробую полегшити твої клопоти. Коли тіло заберуть, треба буде прибрати в моїй кімнаті, тому на столі, в кухні я залишила візитівку клінінгової компанії, зателефонуй за цим номером. Гаманець з грошима, аби з ними розрахуватися, теж на кухні, на столі. У моєму кабінеті відкрий третю шухляду знизу, з правого боку. Там лежать усі необхідні документи для оформлення грошової допомоги. Тільки не забудь, будь ласка, це треба зробити одразу після моєї смерті. За пару тижнів після подачі документів ти отримаєш грошовий чек. Ще є закладна на будинок. Але й без неї грошей має вистачити, аби повністю оплатити навчання в коледжі кожному з вас. Я все це оформила через нашого юриста. Будь ласка, збережіть цей дім, поки не станете на ноги і не зрозумієте, що можете дати собі раду. Це буде дуже хороший дім. Попри одну неприємність, ми пережили там багато чудових миттєвостей. Будь ласка, пам'ятайте, мої хлопчики. Ви троє наповнили кожну секунду мого життя особливим сенсом. Якби в мене була бодай найменша можливість позбутися раку, я не вагалася б ні секунди, і навіть повелася б егоїстично і побажала б його комусь іншому, аби страждала інша людина, не я. Лише би провести з вами більше часу. Ось як сильно я вас люблю. Будь ласка, пробачте мені. У мене був обмежений вибір, до того ж обидва варіанти паршиві, і жоден з них мені не сподобався. Зрештою, я спинилася на найвигіднішому для всіх нас. Сподіваюся, колись ви зрозумієте мене, і сподіваюся, що своїм рішенням я не зіпсувалася у дату. 9 листопада дуже багато означає для мене. Цього дня помер Ділан Томас, а ви ж знаєте, хлопчики, яку цінність його поезія має для мене. Вона допомогла мені пройти багато непростих періодів в житті, особливо після смерті вашого батька. Але я вірю, що для вас ця дата залишиться простою датою, без зайвого пафосу і без зайвих сліз. І, будь ласка, не переживайте за мене, мої страждання скінчилися. Кажучи мудрими словами Діона Томаса, після першої смерті другої вже не буде. Люблю вас усім серцем. Мама. Мені ледве вдається прочитати останні слова, бо за сльозами вже нічого не бачу. За пару хвилин Єн заходить до моєї кімнати і сідає поруч. Хочу подякувати йому за те, що дав мені прочитати лист, але почуваюся таким приголомшеним, що і слова сказати не можу. Якби ж то я прочитав цей лист раніше до того, як його забрали поліціянти, я б ще тоді все знав, я б ще тоді все знав і останні два дні були б зовсім інакшими. Я не був би у стресовому стані, і не вибудовував би хибної теорії, спираючись на перекручені припущення, і не звинувачував би того чоловіка в маминій смерті. І вчора ввечері я точно залишився б удома. Мені б і на думку не спало сісти в автівку, поїхати до незнайомої людини додому і влаштувати пожежу. До того ж пожежу, яка вийшла з-під контролю. Коли я згинаюся навпіл від ридань, він обіймає мене за плечі і міцно притискає до себе. Він думає, що я плачу через мамин лист. І до певної міри він має слушність. А ще він, мабуть, думає, що я плачу через те, що наговорив стільки жахливих слів про маму. І тут він теж до певної міри має слушність. Але він точно не знає, що левова частка моїх слів це сльози відчаю і жалю. Сльози усвідомлення того, що я зламав життя безневинній дівчині. Колін Гувер, 9 листопада. Фелон. Я відкладаю ще одну прочитану сторінку і беру чергову серветку. Здається, відколи почала читати, мої очі не просихають ні на мить. Перевіряю телефон і бачу відповідь від батька. Тато. Привіт, я Залюбки. І я теж скучив. Напиши мені, коли йде, я приїду. Прочитавши ці слова, знову ледь стримую сльози. Розумію, що через мою образу ми втратили стільки чудових спогадів, які могли б у нас з'явитися. Тож, треба буде надолужити за наступні роки. Я робила перерви на те, щоб поїсти, подумати, подихати. Зараз майже сьома вечора, а я дійшла тільки до половини рукопису. Зазвичай я можу прочитати книжку за кілька годин, але такої важкої ще не доводилося брати до рук. Боюся навіть подумати, чого вартувало Бену її написати. Дивлюся на наступну сторінку і розмірковую, чи потрібно зробити перерву перед новим розділом. Побачивши, що він присвячений нашому знайомству в ресторані, вирішую читати далі. Хочу врешті-решт дізнатися, що спонукало його з'явитися там і саме того дня». І, що важливіше, чому він вирішив увійти в моє життя? Сідаю на диван, набираю повні груди повітря і починаю читати четвертий розділ Бенового рукопису. Роман Бена. 9 листопада. Розділ четвертий. 18 років. Хтось мене втомлює останнім часом. Мабуть, я сам. Ділан Томас. Моя рука звисає з ліжка і я відчуваю під нею м'який килим. Виходить, у ліжка немає ні рами, ні панцерної сітки. Тобто це просто матраць на підлозі. Я лежу на животі, наполовину прикритий простирадлом, а обличчям зарився в подушку. Ох, як я не люблю такі моменти, коли прокидаюся в геть розібраному стані, що не розумію, де я і хто може виявитися поруч. Зазвичай у таких випадках лежу тихо і довго, доки не зорієнтуюся, де перебуваю і що відбувається навколо. І лише тоді встаю з ліжка і тихенько звалюю, сподіваючись, що не розбуджу того, хто може виявитися поряд. Та цього ранку все інакше, бо той, хто спав зі мною поруч, уже прокинувся. Чую, як дзорчить вода у ванні. Намагаюся відтворити в пам'яті, скільки разів уже зі мною таке траплялося, коли так напивався, що наступного дня нічого не пам'ятав. Цьогоріч щонайменше разів за п'ять. А сьогоднішній випадок – найжирніший. Зазвичай я хоча б орієнтувався, на якій тусі був, з ким із друзів і з якою дівчиною фліртував, перш ніж світло згасло. Але зараз у мене в голові нуль інформації. Серце починає так сильно огупати, що аж у баняку резонує. Розумію, що треба встати і знайти свій одяг. Потім роздивитися навколо, щоб спробувати зрозуміти, де я. А ще мені треба згадати, де міг залишити свою тачку. Може, навіть доведеться знову телефонувати Кайлу. Але це вже в крайньому разі, бо я сьогодні не в тому настрої, щоб слухати його чергову лекцію. Сказати, що він не вельми задоволений тим, як у мене йдуть справи, це нічого не сказати. Удома багато чого змінилося за ці два роки, відколи померла мама. Власне, і я теж змінився. Кайл з Ієном сподіваються, що на моєму затяжному спуску скоро трапиться якийсь трамплін, і я почну нарешті рухатися вгору. Вони мали надію, що після школи я візьмуся за розум і почну серйозніше ставитися до навчання в коледжі. Але цього не сталося. Принаймні в тому вигляді, в якому вони собі це бачили. Власне кажучи, у мене дуже погані оцінки, бо я багато пропускав, тож навіть не певен, чи дотягну до кінця семестру. Але я стараюся. «Бог свідок, я стараюся. Щодня прокинувшись, кажу собі, що сьогоднішній день буде кращим, що сьогодні я нарешті позбавлюся відчуття провини, але потім завжди стається щось таке, що викликає мене стійке бажання весело котитися на самісіньке дно, випереджаючи обставини». І саме це я зараз успішно практикую. Я ховаюся від усіх проблем за алкоголем, друзями і дівчатами. І тоді принаймні до кінця цього дня я не думатиму про всі помилки, яких припустився, і про життя, яке зруйнував. Від цієї думки очі самі розплющуються, і я бачу кімнату залито сонячним світлом. Я мружуся і прикриваю очі рукою. Чекаю пару секунд, збираюся із силами, щоб піднятися і знайти свій одяг, коли мені нарешті вдається стати на ноги, знаходжу свої штани, потім сорочку, яку точно пам'ятаю, одягав учора на заняття, а потім що було? У макітрі вакуум, абсолютно нічого не пам'ятаю. Побачивши свої туфлі, взуваюся, уже одягнений, на мить затримуюся і роздивляюся кімнату. Вона не викликає в мене ні спогадів, ні асоціацій. Підходжу до вікна, визираю на вулицю і бачу, що я в багатоповерхівці, але все одно не знаходжу нічого знайомого. Може тому, що мені не сила повністю розплющити очі, щоб нормально обдивитися навколо. Усе тіло болить. О, нарешті дізнаюся, де я, бо чую, як позаду мене відчиняються двері ванної кімнати. Стою, заплющивши очі, бо й гадки не маю, хто вона і чого від мене очікує. Доброго ранку, красунчику! Знайомий голос наповнює кімнату. Летить, мов торпеда, і врізається мені в серце. Мої ноги перетворюються на дві розварені макаронини. Ще секунда-дві, і вони не витримують вагу мого тіла. Кидаюся до найвищого стільця, падаю на нього і обхоплюю голову руками. Я навіть боюся підняти на неї очі. Як вона могла так учинити з Як вона могла дозволити мені вчинити таки з Скайлом? Джордін підходить до мене ближче, та я все одно ховаю від неї очі. Якщо ти відчуваєш, що тебе зараз знудить, то краще зробити це у ванні. Я хитаю головою, мріючи про те, щоб її голос десь зник, і щоб квартира ця розчинилася в повітрі, і щоб моя друга найбільша в житті помилка теж безслідно зникла. «Джордін!» – видавлюю я й себе. Почувши свій голос, розумію, чому вона думає, що я зараз блюватиму. «Як це сталося? Я чую, як прогинається матрас, коли вона плюхається на ліжко, що стоїть приблизно за метр від мене. «Ну як?» – каже вона. «Я певна, що все почалося з пари шотів і пари пива, і якихось гарненьких дівчат. А закінчилося тим, що ти зателефонував мені посеред ночі, плакав, потякав про якісь дати і про те, що тобі треба додому, але ти в дупель п'яний і не хочеш телефонувати Кайлу, бо він розсердиться на тебе і сваритиме. Вона встає і підходить до шафи. І повір мені, він дуже розсердився, ба більше, він би розлютився. А якщо ти скажеш йому, що я пустила тебе сюди переночувати, щоб він не дізнався, то він розсердиться на мене. То ж раджу не бовкати зайвого Бене, бо я тебе вб'ю. Я намагаюся стежити за ходом її думки, але вона надто швидко говорить то я зателефонував до неї. Нащо? Просити допомоги? Ми ж не. Тільки не це ні. Вона б цього не зробила. Але я ж не можу контролювати себе, коли набираюся до такого стану. Добре, що я зателефонував до неї, перш ніж утнути якусь дурницю. Вони з Кайлом так давно разом, що вона вже мені як сестра. Я вірю, що Кайло вона нічого не скаже, але питання залишається відкритим. Чому я був голий? У її ліжку. Джордін відвертається від шафи і я вперше наважуюся подивитися на неї. Вигляд у неї цілком нормальний, ніякого відчуття провини. Може трохи втомлена, але усміхнена, як завжди. Я сьогодні вранці твої булки бачила, каже вона сміючись. «Ти що вчора утнув, анархісте? Я сказала, аби ти сходив душ. Але ж можна було одягнути назад свої шмотки, перш ніж виходити з ванної, ні?» Вона кривиться. «А тепер мені доведеться прати постіль і починає знімати постільну білизну. Сподіваюся, коли я переїду до Кайла, ти почнеш носити якісь сімейки або що. І досі не віриться, що мусила спати на дивані, бо твоя п'яна дупа зайняла моє ліжко». Хочу попросити її говорити повільніше, але що більше вона торохтить, то спокійніше стає на душі. Одним словом, ти мій боржник. Затим вона сідає на матрац напроти мене і перестає всміхатися. Нахилившись уперед, дуже щиро дивиться на мене. Я не хочу лізти у твоє життя, але я люблю твого брата. І коли закінчиться договір оренди цієї квартири, ми всі житимемо разом. Тому я скажу це лише один раз. Ти мене слухаєш? Ми від народження отримуємо лише одне тіло і лише одну душу. І інших у нас уже не буде, тож ми самі повинні дбати про себе, бо більше нікому. Мені неприємно про це говорити, Бене, але зараз ти в найгіршій формі, у якій взагалі можеш існувати. Ти весь час похмурий, пригнічений, різкі перепади настрою. Тобі лише 18 років і я навіть не знаю, де ти береш той алкоголь, але ти реально багато. І хоч як би твої брати намагалися допомогти тобі, ніхто не може перемусити тебе захотіти стати кращим. Це можеш зробити тільки ти сам. Та якщо в тобі ще залишилась якась надія, раджу тобі знайти її і витягнути на світ Божий. Бо якщо ти її не знайдеш, ти ніколи не станеш кращим за того, яким є зараз. І ти потягнеш на дно і своїх братів, бо вони безмежно тебе люблять. Вона довго дивиться на мене, очікуючи, поки її слова достукаються до мого мозку. Вона говорить, як моя мама, і це вражає мене несподівано сильно. Я встаю. Ти все сказала, бо я зараз хотів піти пошукати свою автівку. Джордін розчаровано зітхає. Я почуваюся винним, але роблю все, щоб вона не помітила, що наразі я думаю тільки про маму і про те, як вона повелася б, якби побачила мене таким». Розіславши десяток повідомлень друзям, нарешті дізнаюся, де моя автівка. Джордін підвозить мене до потрібного місця, і я розмірковую над тим, як попросити в неї вибачення. Вийшовши з автівки, стою, не зачинивши дверцят, і думаю, що ж їй сказати. Затим нахиляюся, дивлюся на неї і кажу. Вибач, що я раніше якось по-дурному до тебе ставився. Я дуже ціную те, що ти допомогла мені вчора, і дякую, що підвезла зараз. Я вже збираюся зачинити дверцята, як Джордін кличе мене, виходить з автівки, збирається на капот і дивиться на мене. Уночі, коли ти зателефонував, ти весь час повторював, що сьогодні особлива дата. І знову таки, я не хочу лізти туди, куди не просять, але знаю, що сьогодні роковини смерті твоєї мами, то я подумала, може тобі стане трохи краще, якщо ти її провідаєш. Вона опускає очі і постукує пальцями по капоту. Подумай про це, гаразд. Я пару секунд дивлюся на неї, потім коротенько киваю і сідаю в автівку. Я знаю, що минуло вже два роки і пам'ятаю який сьогодні день. Не треба мені про це нагадувати, бо щодня прокинувшись і розплющивши очі, я згадую про той день. Сиджу, вчепившись у кермо і не наважуюся вийти з автівки. Досить уже того, що я приїхав сюди, на цвинтар, ще жодного разу не приїжджав на її могилу. Просто не бачив у цьому потреби, бо й досі не вірю, що мама там. Іноді я змовляв з нею. Звісно, це не повноцінні розмови, а монологи, бо вона мені не відповідає. Але, мабуть, це і добре. Зате я можу поговорити з нею, коли мені заманеться, і не вважаю, що для цього мені конче треба дивитися на могильну плиту. То чому ж я тут? Можливо сподіваюся, що це мені якось допоможе. Але річ у тім, що я змирився з її смертю. Зрозумів, чому вона це зробила, і знаю, що якби вона не вирішила вкоротити собі віку, то рак все одно забрав би її життя за пару місяців. Але в моїй сім'ї всі чомусь вважають, що я й досі сумую за мамою і тому не можу рухатися далі. Так, я справді сумую за нею, однак я вже навчився давати цьому раду. А рухатися далі мені заважають спогади про те, що я скоїв тієї ночі. Я послухався Кайла, коли він сказав ніколи більше не згадувати ні Фелон, ні її батька. Я не шукаю їх в інтернеті, не проїжджаю повз дім, у якому вони зараз могли б жити. Бляха, та я навіть і не знаю, де вони живуть, і дізнаватися не збираюся. Кайло мав слушність, коли говорив, що мені треба триматися від них якомога далі. Розслідування завершилося висновком, що то був нещасний випадок. Усі з цим погодилися. І мені, звісно, не потрібно, аби в когось раптом почали виникати підрозрість щодо подій тієї ночі. Та все одно я щодня думаю про ту дівчину. Через мене її кар'єра обірвалася. Хороша кар'єра, про яку мільйони людей можуть тільки мріяти і результат моїх дій її ночі залишиться з неї до кінця її життя. Іноді я намагаюся уявити, як вона тепер живе. Декілька разів хотів знайти її, може навіть побачити зблизька, щоб просто пересвідчитися, чи дуже вона постраждала під час пожежі. Не знаю, навіщо це мені. Може, думаю, що це якось допоможе мені рухатися далі, якщо